so just a girl standing in front of a boy asking to love i have a dream it and this is excuse me a damn fine cup of coffee i will have Ja, hallå, hallå och varmt välkomna till Det borde veta som är frågesporter med allmänbildning i centrum. Jag heter Armander Bergsjö och med mig i studien har jag... Johan Ågren. Mm, hallå, Johan. Hur Hej. är läget? Jo, det är bra. Hör du Jo, det är bra. Du är dummare. Det har du inte varit på ett tag. Nej, det var väldigt länge sedan. Men det är kul att vara tillbaka i den, i den här platsen. Ja. Och och briljera med mina legendariska Fredrik Lindström-kunskaper. Exakt. Det är därför du sitter där just idag. Eh, och i det här avsnittet så kallar äh, Kallas, förlåt, det heter du i eh, Så tävlar Johan Kalla och Evelina Hermansson. Välkomna båda två. Ja, tack, tack. Oj, förlåt, era mycket. ska vi uppe. Hallåj. ja, ja tjena, tjena. tjena. Hej. Eh, hur är läget med dig, Johan, idag? Ja, det är inte så bra. <laughs> Lite sliten efter igår, men... Ja. Annars är det bra Och Evelina Ja men jag mår nog ganska bra ändå Måste jag säga Ja, då. ja peppade Ja skräckblandad förtjusning <laughs> må jag säga men... Det är den bästa Ja visst ja. Johan vad är det som väntar oss idag Vi kommer att inleda med det nya momentet som är musikfrågan Då de tävlande ska gissa vilken artist eller grupp som sjunger samt låtnamnet Den som skriker sitt namn först får svara Och gissar man fel går frågan över till den andra tävlande vi har också Vem där, Nyhetsquizen och Kategorierna vilket i dagens program är Natur och Teknik Det är korrekt Men vi börjar såklart med musikfrågan då Ja, precis Det är den som jag beskrev Precis, nu måste jag hänga med Ja, och efter, efter låten så ska vi ställa två frågor och den som, som skriver sitt namn först får säga vilken artist de tror det är och vilken låt ni tror det är så då kör vi låten. Mm. Bara att säga sitt namn i ni vet vilken artist Eller grupp som sjunger samt låtnamnet. Ja men Johan. Johan? Ja, är det en sing? Det är det inte. Evulerad okay. och får en chansning Ja, alltså för min första tanke var nämligen Justin Timberlake. Det är korrekt. Det är korrekt. Um, Om du kan låtnamnet också. Är det Cry Me. River. Det är helt rätt också ja. helt rätt. Alltså för jag, känner, jag har verkligen aldrig typ hört intrott på den så okay. jag bara, det skulle typ kunna vara den Ja, ah, okej okay. Och då kör vi Grattis, få... ja, Evelina, till två poäng Då kör vi första frågan Vad heter klubben som Justin var med som i, när han var ung? I klubben var bland annat Britney Spears och Christina Aguilera också med Ja, ah, men var inte det den här Disney-schauffräset? Det är inte rätt svar, antar jag. Är eh, du ja. så typ. ja, Det är korrekt. Ah. Andra frågan då. Justins fru, Jessica Beal, slog igenom som ung i en tv-serie. Vilken? Eh, lol vet inte. Har ingen eh. aning. Ingen aning. Johan? Chansen med Baywatch. Det är fel. Ja. Rätt svar: sjunde himlen. Ah, ah. Vi kör en låt och så är vi tillbaka alldeles strax. Det var fel. Nu ska vi se här. Eh, vi ska köra en låt. Everything feels Effortless med Sabina Dumba, och innan det var det lite tekniskt mankemang men det är sånt som händer här i livet. Vi går vidare, och den programpunkten som väntar, Johan. Den kallas för Vem där? Och det går helt enkelt ut på att vi klippte klippt ihop en serie med olika ljud- som med en viss logik kommer gestalta en känd person. När båda tävlande tror sig veta vem det är vi söker- så säger det sitt namn i mikrofonen- och skriver ner svaret på sin lapp som de har framför sig. Svarar man inom 20 sekunder får man 3 poäng. Svarar man inom 40 sekunder får man 2 poäng. Och svarar man efter 40 sekunder får man en poäng. Ja, och då frågar vi klart Vem där- jag är en familj med tre systrar, en mamma och pappa som jag får härligt stöd ifrån och jag pluggar även med kompisar på fritiden jag har två små The Olympic gold I have to come is very long It's two long days and it was very very hard in Athens When I The, the finish line the 800 was raka stora mästerskapsguld. Det började i München 2002 fortfarande var junior och vann en guldett. Det Ja, Evelina vad är din gissning? Okej, okay, jag gissar på Carolina Klyft. Det är korrekt. Ja. Ja. Superbra Fattar ingenting tills de sa sjukkamp Jag bara, yes den har jag ja Det är jag som har klippt ihop den där Jag tyckte själv att den var lite lätt Men då var den kanske inte Det var ju du som klippte ihop den också. Det var jag som klippte ihop den eller? Det är inte jättekonstigt Exakt, Nej då är det faktiskt inte så konstigt Men eh, vi tar och kör vidare med vad är det för dags för nu, Johan? Eh, ja, det är dags att kontrollera vem våra tävlande hängt med i nyheterna från veckan som har gått. Under en minut så kommer Amanda att läsa upp nyheter och det tävlande ska avgöra om det som hon säger är sant eller falskt. Och den som börjar är alltså Johan. Webbläsaren Firefox har efter en lång tid med finansiella problem ansökt om konkurs. Falskt. Det är korrekt. Sarah Palin sa i veckan att man kommer försöka att skicka hem mexikanerna över vattnet. Sant. Det är fast. Bubbelplast som poppades misstogs för ett pistolskott på en mil militärbas. Sant. Det är korrekt. Den svenska skådespelerskan Tuva Novotny har efter en lång vistelse i Norge nu blivit norsk medborgare. Sant. Det är fast. Den nordkoreanska diktatorn Kim Jong-un har förbjudit sarkasm eftersom han befarar att folket enbart håller med honom på ett ironiskt sätt. Sant. Det är korrekt. Pandan är inte längre klassad som utrotningshotad utan statsen på pandan har nu ändrats till sårbar. Sant. Det är korrekt. Filmen Absolutely Fabulous har trots höga förväntningar totalt floppat i de svenska biosalongerna. Sant. Det är falskt. En fullt levande kvinna i Bakersfield i USA fann ett foto på sig själv på en insamlingsbok som samlade in pengar till hennes begravning. Sant. Det är korrekt. Då kör vi igen. Evelina, Evelina Flott. Ett kinesiskt zoo hade en namngivningstävling online för en gorilla och vann gjorde namnet Harambe Makarambeface. Sant. Det är korrekt. Storbritannien byter material för sina sedlar till plast med motivationen att det ska vara mer hygieniska och tåliga än det förra materialet. Falskt. Det är, det är falskt. Det är sant. Det är fel. Datortillverkaren Dell ska inom en snar framtid även börja utveckla och tillverka mobiltelefoner. Sant. Det är fel. Matthew Centrovitz vann OS-guld i Rio på 1500 meter. Under Paralympics lyckades fyra stycken löpare springa samma distans snabbare än honom. Sant. Det är korrekt. gallerien i Stockholm ska i år inte julpynta sina julskyltfönster eftersom de anser att det är respektlöst mot människor som inte firar jul. Falskt. Det är korrekt. Britain's Got Talent avgjordes förra veckan och vann jordakrobaten akrobaten Alex Mangala vars specialitet är svärdslutning. Falskt. Det är korrekt. Ja. Och då kör vi en liten låt på det. Och så ska vi bli strax tillbaka? Nej, det är inte ditt fel, Star Larsson med är ain't my fault. Eh, ni lyssnar på det borde du veta med mig, Amanda Bergsjö och Johan Ågren. Hej! Hej. Skulle du kunna snabbt eller snabbt eh, dra igenom ställningarna? Eh, absolut. Evelina började ju oerhört starkt med att gå upp på en 4-0 ledning efter musikfrågan och vem där. Eh, men Johan tog och knappade in lite här på nyhetsquizsen. Då han samlade ihop fem poäng och Evelina har fyra där också. Så ställningen är allt som allt. Åtta till Evelina och fem till Johan. Ja. Men det är ju mycket som kan hända nu i snabbfrågorna. Det är ju det. Men hur känns det so far? Evelina, vad säger du? Ja, men det är ju jämnt. Alltså, för som du säger, det känns som att man kan knappa in på vilken som helst egentligen. Mm. Så... Ja, det, det känns bra. Ja, det känns bra att man kunde någonting så man inte satte sig här och blädde iväg. Jättebra. Vi kör vidare med nästa programpunkt som är kategorierna och vi börjar då med natur. Ska du dra igenom reglerna Johan? Lite snyggt. just uh, yes, det två lotta kategorierna är alltså natur och teknik och under kategorierna gäller det att säga sitt namn så fort man kan svaret. Så får man fel så går chansen över till motstående, men man får inga minuspoäng. Så våga gissa. Vi börjar här okay. med en vi börjar här med en ljudfråga så häng med. Right. är Steve Irwin. Holy oh, smokes that was too close. <śmy> danger danger danger. Ja, vi hörde i klippet en när australienska djurälskaren Steve Irwin. Vår fråga är hur gick han bort? Evelina. Johan? Evelina. Eh, han blev väl eh, stingat till sig stucken av en eh, rock det är, korrekt. det är korrekt. Vad kallas det området i ögat som har dess ögonfärg? Evelina. Evelina. Iris. Det är korrekt. Vilket instrument är vanligast att använda när man mäter radioaktivitet? Och där Nej. vi tyder med rätt svar är Geiger-mätaren. Vilken stjärna är närmast Tellus? Johan. Johan. Solen Det är korrekt ja. Hur många tänder har en fullvuxen människa? Johan 32 Det är korrekt Hur många horn kan en noshörning ha som mest? Johan Johan Tre. Det är fel ah. Två Två är rätt ja, kanske. Vad utmärker sjön döda havet i Asien? Johan Johan eh, Högsalthat Det är rätt Vad kallas det sista, ut det sista utvecklingsstadiet innan en larv blir en fjäril? Johan Johan eh, Pappa Det är korrekt vad kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp? Mm. Mm, är Där är tiden ute. Rättssvar äh, är grundvattnet. Vilket är det enda däggdjuret i världen som sover på rygg? Mm, i ja. fråga. Där är tiden ute. Rättssvar är människan. Ah. Uh -huh. Vilket bär är den enda frukten som har sina frön på utsidan? Johan Johan eh, hallå. Det är fel Evelina Smultran Det är fel Vet så är jordgubben? Mm, ja Just det. Vad heter det en svamp som har en vit fot och röd hatt med vita prickar på? Johan Evelina. Johan, Johan. Det är rätt Hur många smaker kan människans tunga känna? Johan. Evelina. Fem Johan Ja. Eh, det är rätt Vilket är det enda däggdjuret som kan flyga? Ni får svara på frågan. Mm. Ja, vill Nej. Nej, jag tar den. <laughs> Johan? Nej, kan jag inte. Ja. Rätt stått är fladdermusen. Ja. Vi går raskt vidare till andra kategorin som är teknik och här även kommer en ljudfråga så det, nu får ni lyssna. på Spetshörenen. Under vilket, under vilket årtionde slog internet igenom i Sverige? Evelina. Evelina. 80-talet. Det är fel. Johan, 90-talet. 90-talet. Ja, Hur många megabyte går det på en gigabyte? Johan, eh, Tusen. 1000. Tusen Steve Jobs var ifrån Apple under en tid. Under den tiden lanserade han en annan dator. Vad var namnet? Där var tiden inte rätt svar, en next. Från vilket land kommer Linus som skapade operativsystemet Linux? Johan. Johan. Eh, Norge. Det är fel. Evelina. Sverige. Det är fel, rätt svar är Finland. <laughs> Från vilket land kommer Hen som uppfann skiftnyckeln? Evelina. Evelina. Sverige. Det är rätt. Gustav De Laval är en annan känd uppfinnare som uppfann en apparat som separerade mjölk. Nämn näm en vardagsapparat i hemmet som nyttjas idag som använder centrifugalkraften. Förlåt mig. Johan. Äh, Bländer. Äh, nej, inte riktigt. Centrifugalkraft. Ja, men äh, tvättmaskinen. Tvättmaskinen, vet ah. Under vilket millennium släpptes Marco singel Millennium 2? Johan. Johan. Mm, ja, 00-talet Nej det är fel Nej det blir ju 1900 alltså, 90-talet att... ja, Vilket millennium Millennium ja 1900 Eller 1000, vad blir det <laughs> <laughs> ja, Millennium 1 Ja precis, ja, är det så det heter Ja det är så det heter Jaha, Vilket år grundades Instagram Johan 2010 det är helt rätt. Ordet teknik är ett lånat ord som betyder konst, skicklighet eller hantverk. Från vilket språk är ordet lånat från? Evelina. Johan. Evelina, franska. Det är fel. Grekiska. Grekiska med rätt. Bluetooth-loggan består av ett B som uppmärksammar kungen Harald Blåtand. Från vilket land kommer denna kung från? Johan. Johan. Norge. Det är fel. Danmark. Danmark är rätt. Vad heter den digitala valutan som möjliggör betalningar via internet och som uppfanns av en person under Johan. pseudonymet Satoshi Nakamoto? Johan. Bitcoins. Bitcoin är alldeles korrekt. Snyggt. Det Känns som att den där kategorin satt ganska bra ändå. Skulle jag säga. Det är mycket Sverige Finland Danmark gissningar i den här kategorin. Mm. Men ja. eh, det gick bra. Vi, eh, eller, ja, vi kör en liten låt här och är Vi är alldeles strax tillbaka. Well you can tell by the way I use my walk I'm a woman's man No time to talk Music loud and Women walk I've been kicked around Since I was born And it's alright It's okay You been looking me Oh, trevlig låt Say Lulu med Stayin' Alive nu ska vi se här, nu är det ju extremt spännande För nu har vi resultatet Johan <laughs> Visst? Det, det stämmer, det är ja. helt vet. Först äh... måste jag ju nästan fråga Hur, hur tyckte ni Hur tyckte ni tävlingen gick då? Johan? Ja det gick rätt bra här på slutet Jag började lite staplande Men ja. sen Hämtade jag sig lite kändigt mm. Och Evelina också Ja alltså jag är ju jag är Lite orolig för Johans eh, blicks runda här på slutet det kändes som att vi var på den båda två men han var mycket mycket snabbare mm. men det kan ju också vara att han har en stavelse mindre i sitt namn som gör att det kommer ut fortare tänker antagligen. Jag. antagligen så tänker jag ja. men dummaren ja. hur lyder det? Evelina ledde ju med åtta mot fem innan jag gick in i kategorifrågorna och första kategorin var natur och där så tog Johan hem sex poäng och Evelina tog hem tre så då var det jämnt efter den runda eh, på 11-11. Och sen på teknik så tog Evelina hem 3 poäng och Johan tog hem 5 poäng. Så Johan vinner med 16 mot 14. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. <laughs> Johan, Johan, Johan, Nej, så. Ja. <laughs> så hur känns det då? Det går vidare till nästa veckas kvartsfinal. Uh, ja, nästa vecka nästa Nej förlåt, gud jag är helt färta jag är om sex veckor Ja sex veckor Jag är redan sex veckor framåt i tiden tydligen. Känns det som att Borde ha varit något ni hade Vetat idag som ni, ni ha vetat något idag Vad det jag skulle fråga? Massor Men nu, nu sitter ju allting Som en möja i skallen på en Så att mm. det lär nog inte Det lär nog ha försvunnit Innan man går ut genom dörren då. tror jag Mm. radioaktiva grejen den borde man kunna ja göra. precis ja där ja. Jag, jag tyckte jag var lite förnurlig när jag knopade upp frågan om vilket däggdjur som sover på rygg mm. Mm. Mm. Mm. att det Nej. är människan ja. mm. det var lite, nästan lite för enkelt <laughs> jag ska komma på det ja men man tänker ju inte så kort man, man tänker ju inte så. riktigt heller att människan är ett djur men det vi är vi ju faktiskt Ja, men I många aspekter <laughs> e, Och i många aspekter Det värsta djuret som finns på jorden Ska, Om jag får tala fritt Och får jag då för att det är jag som håller i sparkarna e, så att, Men Ja, det, det, det är inte så att nu blir spårade Att läsa mer om natur och teknik Nu när jag har hört så mycket Fantastiska saker om båda delarna Jag är ganska intresserad Ändå redan Som det är så mm. Det är som stadigt flöde på Facebook. Ja, och nu gäller det ju att plugga på för dig då Johan tills du är med nästa gång. Ja, jag är Eller? jag är med. Och. Oj, nu lite tekniskt manipulation en gång till. Ja, och det var allt för oss från Du borde veta den här veckan. Men jag tycker precis som Johan och alla andra som har lyssnat idag att ni bör lyssna nästa vecka också. Och visst, Johan är det samma tid, samma kanal. PIT FM studentradion 92,8. Yes! Jag hoppas vi hör er då. Tack så mycket för idag! då.